Bai, sarako idazlen biltzarraren ondotik literaturzaleek haste uruntari zanen dute itzordu. Atxaren poesia eguna antolatu baitute senpereko larraldea etxean. Namazazpigarren aldiz, Ba, atxaren poesia olerki bildumaren aurkezteko egun bat dute proposatuko eta bezperan ere itzordu berezi bat dute proposatzen. Baunen inguruko setasun zumbaitzu bildu ditugu haustin zamorarekin mintzatu baikara. Berauk, honakoa kontatu dugu. Baez, hamar zapsikak jena, tai atzo du atzozela, asiginela. Baina, ba, masiginan, ta segitzen dugu gogino, bizi dugu, atxa Ah, amas esplikatzen ha gehanduan eh uh, e, hori uh, uh, aur komitatu ditugu uh, liburuan parte hartzen dituzten gusiak uh, uh, badirei unta um, ama jauten parte hersaile bonia denak etoriko baina ona eta bon liburu hori dugu Eta gero ba, olehkiak irakugiko eta ere bideo bat erakutxiko eta bideu horretan horretuko ah, dira um, ah, egun bat argazki, ah, egun eh, ta amak justuz eta no, olehkari bakotxak baitu bere argazkia eta eh, argazki hortan bere testua ezagir dugu, eh, testo labur bat, aipu bat eta hori ikusiko dugu denen hartzean. Gure eguna piskatu horretan orko horretan. Egun da, Amar, parte hartzaile esan duzu bild, aurtengo bildu marako, ez da guti, urtero ba, hienden hitzak, ba, parte hartzen du bildu mauntan, hasi... ba pertsona ez ezagunetik ezagunera, e, ba, idazle ezagunek ere bat parte hartzen baitute zuen e, bilduman ez da. Na ba, hori da batira oso ezagute aiennak jo direnak e, dien, ere, Takero badira mm, amona, laita atsarren e, e, laurogeita hameka jote ditu, Eta hasida da idazten, elena aldiz, e, poesia egun batek, bateko um, libruaren zat, perter zuen, eta gehostik e, Amak bat urte es egiten duela eta gero bat dira beste em, asko, umeak ere ez dugu banak egiten, nahi duenak parteak zen dugu ez da egiten em, lakhan, ez eskoalkikin ez em, yan, ongi den edo, edo ongi eh, formak ongi zen ez dugu so egiten behar da bax dugunaren ateratzia eta hori eh, denek egiten aldugun bat da umeak, eh, aitionek eta amonek ere. Baustin zamoraren adirazpenekin geratzen gara, eta ala, ba, itzordarekin geratzen gara. Igan deuntan, atxaren poesia egun ospatuko baita senpereko larraldean. Atxaldeko lauetan beraz, liburaren aurkezpena eginen dute, lauter idazleen olerki irakurketa izanen da, eta atzaren olerki bustiak eh, liburu bildumaren aurkezpen berezi bat ere eginen da, argazki olerki bideo bat prestatu baitute. Olerki bideoa, larun ere erakutseko dutena atxaldeko bostetan etan hain zuzen ere. Eta bestalde aurten ere esango dugu 5garren aldiko Olerkarien eguna ospatuko dutela virtualki Olerkarien eguna blogaren bitartez, nornaik bere olerkia berezi batez serakutsi a izango du bloguntan Olerkarien eguna bost .blogspot.fr Eta asera sungeixago nahi badituzue, gaurko kulturalean austin zamorarekin izandako dako elkarrezketa osorik entzunari izango duzue. <totipen>